puncte de reflecție pe Bună dimineața, bine v-am regăsit dragi prieteni, la 9 și acum 16 minute, ne reîntâlnim pentru a discuta despre cele mai importante evenimente politice de ultimă oră și avem la ce ne referim, mai ales că vom lua în considerare faptul că suntem după alegerile parlamentare de duminică, ne reîntâlnim în această dimineață cu profesorul Mihai Cernenco, pe care îl și salut, Bună dimineața, bine ați venit. Buna dimineața și bine v-am găsit, stimați radioascultători. Ce spuneți după alegeri, așa vă întreb pe scurt... Este foarte greu să vă spun senzațiile mele. Nu am senzația de mare bucurie. Pe de altă parte, este bine că continuăm cursul european. În al treilea rând, cred eu că noi ei guvernanți au foarte multe de făcut. Eu cred că ar trebui să-și schimbe tactica și strategia. Eu cred că primul ministru ar trebui să ia să practică în fiecare dimineață sau în fiecare seară la posturile de televiziune, postul național, să vorbească ce se face, cum se face, etc. Că numai în felul acesta poți recăpăta încrederea cetățenilor, să nu lași pe alții ăștia care cu, cu vorbele Iurea Întraistă să-ți comenteze ce, ce ai făcut. Eu cred că asta ar fi una din primele măsuri. Dar, în general, vreau să vă spun că am ajuns într-o situație încât Pur și simplu, dacă îmi spunea cineva cu 23 sau 24 de ani, eu nu l-aș fi crezut Cel care a venit primul, adică cu o foarte mică diferență, că îmi pare că încă nu au fost prelucrate toate se Mai sunt două procente, două procente, da. 2,3%, acum avem 55 de mandate pentru... Da, dar acolo era și la Dodon, a scăzut 20%, ați văzut Problema este următoarea a acestui individ. În primul rând, el nu recunoaște teritori, integritatea teritorială a Ucrainei, și chiar dacă ei încercau să facă o coaliție, eu vreau să vă spun că era foarte greu să o imaginez că ar fi putut să o facă, pentru că, așa cum cei din Transnistria au fost declarați persoană non exact același lucru s-ar putea întâmpla și cu el. Deci răul cel mai mare care ar fi existat pentru Republica Moldova, practic, ar fost ca și Ucraina, pentru că eu îmi dau seama că acești guvernanți ar fi vrut să rupă legăturile așa cum a făcut-o Zâna Petrovna în 2009. Vă aduceți aminte, a anulat, deci, intrarea cetățenilor, mai bine zis, a României pe teritoriul Republicii Moldova, a fost suspendată abia în septembrie. Domino, când, După alegerile din 5 aprilie da, da, ele a fost introduse Dar anulată abia în septembrie Când a venit uh, la guvernare da. uh, AIE 1 uh, Senzația mea este că Într-adevăr În Republica Moldova Spre deosebire de comuniști A venit o grupare și mai radicală O grupare mai radicală Care de fapt s-a poziționat într-o postură de fapt de dușman al statului Republica Moldova. Pentru că în condițiile când trăiesc în Republica Moldova și unii și alții și ceilalți cu diferite viziuni, deci nu poți chiar în așa mare măsură ca să, ca să te atașezi sau să faci politica al stat. Eu înțeleg că Rusia are nevoie de aliați în condițiile în care practic este izolată, Rusia astăzi este izolată în lumea întreagă. În un singur moment, numai aici fac o leacă de deviere, iată, Rusia ne învenuiește că avem acordul de asociere și vor pătrunde mărfuri, etc. Este o declarație goală. Iată, ieri, sau când au avut loc tratativele și întâlnerea la Ankara, în Turcia, între Putin și ieri. Turcia, ieri, Turcia a semnat încă în 1983 acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și nu prea văd ca să se teamă Rusia că... Mărfurile din, din exterior vor invada țara și vor avea de pierdut cetățenii. Cetățenii ruși. Da. Deci lucrurile astea sunt niște chestii politice pe care, de fapt, vreau să vă le spun că le accept și o parte din cetățenii săi. Toată lumea se întreabă de unde s-au luat voturile lui Dodon. <hînțeles> Dar este foarte simplu. Și toată lumea și răspunde că vin de la usatei. Nu este adevărat, vă spun eu de unde vin. Dacă luați acel uh, uh, um, sondaj care a fost și care indica 18% din populația Republicii Moldova care susține, Ucra care susține politica Federației Rusie-Ucraina, erau 18% din cei care practic favorabil preveau la divizarea Ucrainei și la, ce -ce, la ocuparea Crimeei, Donbass și a Luganskului. Uite dacă îi luăm pe toți ăștia asociați cu fotografia lui Putin alături și el, sunt acele 18%. Bun, el are marjă de eroare, acel uh, sondaj uh, de opinie care era, plus minus... Două întreg și cinzecimi Poftim, iată, dumneavoastră, aveți. Bun Nu putem exclude, dumneavoastră, si faptul că nu a fost un vot de protest În față este, de susținerea lui Usate 50 de este. mii de 60 fi, de mii 60 de mii au fost uh, Stricate Cu ștampila da, pe absolut. Usate acolo da. Adică Ăsta e, e cam fost... în jurul de 3% și acum ne aducem aminte de un alt sondaj, care așa nu a fost făcut public, dar au vorbit analiștii în culise că arăta un rezultat de 18% sau de câte 18% pentru PCRM, pentru PLDM și pentru patria lui USAT. Da, acum... era erau așa sondaje. Exact. Acum e un sondaj, spuneam, făcut de americani și cei care... ndi ul făcuse. Exact. Și acum... E foarte real ceea ce s-a întâmplat după excluderea din curs al Sati să fi migrat către socialiști. Iată partea asta bună a susținătorilor respectivei <gântări> formațiuni. <gântări> Știți care e cea mai mare tragedie în toată povestea asta? S-a votat și în Italia pentru Dodon, s-a votat și în Canada pentru Dodon ce drept mai puțin. În La... România niciun vot pentru Dodon. Niciunul. În România este evident, dar vreau să vă spun. În Strasbourg doar patru voturi, spre exemplu, din 390, din 294. De cele mai multe le-a luat, după cât îmi dau eu seama, pare mi se pele de meu, 188, uh, restul s-au împărțit care și cum și numai 4% le-a luat asta uh, Dodon. Patru uh, voturi Dodon, din 300. Asta cât ar veni? Un 0 întreg și 0-0. Și, și ar și... putea să fie și voturi din uh, astea de la alegători care au fost întreagă pe acolo și da, nu, nu Pentru că mie mi-au spus că au venit și din uh, au venit și din Elvețe, au venit și din uh, eu știu, din la, chiar de la Brusel au venit încoace, din Belgea au venit care erau mai aproape sau în drum. E, chiar Aine, am rugat da. Am rugat-o să-mi spună fiica mea, că cineva, au găsit toate datele, mi le-au transmis. Chiar mi-era interesant, pentru că până la ora 12 votasă doar 16, 14 persoane. Deci nu erau multe. Spre s Acum să, să revenim la ceea ce e mai important, probabil, la modul în care ar urma să... Decurgă negocierile pentru formarea unei noi coaliții de guvernare Cum vi s-au părut declarațiile liderilor partidelor pro-europene Care așa s-au arătat uh, Bine dispuse, să spunem, pentru formarea unei coaliții pro-europene Eu sunt un pic mai sceptic în toată această privință Și La avem de și de ce pentru că Da, este adevărat, eu nu sunt acum Un... Să zic atât un. Nu că nu sunt un susținător, eu susțin, dar entuziasmul meu de altă dată s-a lovit de fiecare dată de către niște, eu știu, realități care erau puține probabil, cel puțin în imaginația mea. Sigur că vor avea de împărțit niște fotolii, că este normal în orice coaliție, și peste tot, și în Germania altceva e instituțiile să publice să nu fie împărțite, dar fotolele se împart, nu este vorba cine va fi prim-ministru, cine va fi eh, miniștri, cine vor fi, eu știu, șeful cancelarei, oricum, este o problemă care într-adevăr, însă cel mai important ar fi aici, ca să nu se împartă și nu să, ăsta e al meu, celălalt tău, celălalt lucrează împotriva ta, celălalt lucrează pentru mine, și așa mai departe. Eu cred că aici va fi un moment esențial, dar eu nu știu de ce, mai mulți analiști am auzit vorbind că ar trebui totuși acele trei partide, nu știu, văd că Partidul Liberal se împotrivește total. Dar eu n-aș exclude cumva oportunitatea de a atrage și Partidul Comuniștilor, când condițiile astea el s-a pomenit un pic pe centru nu-i stânga. Stânga stângei a devenit dodon. Eu Nevoia cea mare e faptul că va trebui uh, schimbată o dată și odată Constituția. Mă refer da. la prevederea ce Absolut. de alegere șefului statului. Articolul 78. Exact. Și mă gândesc aici unde ar fi, uh, unde ar fi uh, elementul cel cu care ei ar putea să, să pornească negocierele. Comuniștii insistă doar pe varianta că Vorone să fie președinte. Or lucrul ăsta nu știu dacă este, nu vor accepta își din alianță. Altceva îi nu doresc. Sigur că ar trebui să le dea Curtea de contor, ar trebui să le dea altceva. Dar nu se mulțumește liderul PCRM fără un fotoliu serios. Absolut. Hai. Da, absolut. în al doilea rând, sau, chiar dacă zic unii că ei sunt foarte, se simt foarte confortabil Eu vreau să vă spun că nu sunt foarte confortabil S-a reușit într-adevăr fragmentarea stângii Stânga s-a fragmentat Dar după cum observați Fragmentarea stângii nici pe departe Nu a însemnat excluderea unui partid Sau diminuarea totală altor Sau scoaterea din scenă altui partid Deci din punctul ăsta de vedere deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că s-a întâmplat cam ce, ce ziceam eu altă dată, cum era în uh, Spania. În Spania s-a întâmplat un lucru fantastic atunci când uh, era un singur partid comunist și concentra forțele și Santiago Carilio a reușit în 1974 și colegii lui să creeze patru partide comuniste în Spania. Partidul, uh, deci. Uniunea Comuniștilor din Spania, Partidul Comunist Spaniol, Partidul Comuniștilor din Spania și așa mai departe, ca până la urmă să dispară ca niște fosile de pe scena politică. Eu nu asta uh, în pond uh, credeam, dar el s-a întâmplat acest lucru. Și cât nu este de dureros, dar în locul Partidului Comunist a venit unul și mai radical, unul care de fapt a vândut țara. Asta este marea tragedie în condițiile în care... S-au schimbat sau s-au văzut aceste schimbări. Uh, un lucru ce este foarte important aici de menționat, totuși implicarea totală a Federației Rusii în campanie electorală, prin uh, persoane care au fost trimise în coace, prin banii care au venit din Federația Rusă, prin mass media care de fapt uh, a dominat uh, campania electorală și a dominat electoratul de aici, de la Chișinău, prin propaganda care au făcut-o aici. Deci, de fapt, Federația Rusă s-a dovedit a fi un agent electoral în Republica Moldova, nedorit, dar prezent practic zilnic în campania electorală și, din acest punct de vedere, dacă vor încerca să negocieze, pentru că chiar dacă unii zic că Partidul Comunist nu se teme, are mandate, 21 de mandate, sau cât acolo, da, 21 de mandate, eu vreau să vă spun că nu este atât de simplu. Dacă pornește mai departe ori de în întâmplare, oricum, dar nu cred 5% să le ia Partidul Comunist Reformator din uh, întâmplare, că niște bătrânei au văzut și au votat, eu nu cred asta. Deci cred că s-au bazat pe un mesaj, este un mesaj absolut aiurit, care nu mai înțelegi ce vor și ei, dar ar putea periitul... Domnule peri riton... doar, dați voi să vă contrazic aici, pentru că chiar aș dori. sigla e asemănătoare, da, asta este Partidul adevărat. Comunist Bine, scrie mai departe reformator din Moldova. Dar nu Moldova. mai citește nimeni. Exact, și stau mai sus de, partid, de pe CRM. Vine pe 1, 2, 3, pe 12. 4, 5, pe 6. Pe 6 vine Partidul Comunist Reformator. Deci până ajungi până jos la Partidul comunistilor din Republica Moldova e normal. E 13, ești pe locul undeva, 13. Undeva așa, nu le mai număr acum că nu le am. Dar rea... le știu, 13. Mm -hmm. Oricum nu putem să Excludem o dezorientare nu Da, nu, p de eu tine. am și zis Eu nu-i exclud aici Dar eu altceva am vrut să zic Pe de o parte va fi erodat De Partidul socialiștilor Care va fi foarte dur Și va încerca să-și consolideze Deci pozițiile Pe de altă parte Vom vedea care vor fi Acțiunile acestui grup Partidul Comunist Reformator Și atunci eu nu exclud uh, îngustarea și mai departe a albiei electorale a Partidului Comunist. Tocmai de asta spuneam, pentru că dacă rămâne pe C.R.M. în opoziție, opoziție încă 3-4 ani an, an. de zile... Exact, nu se mai alege nimic, faptul pentru care liderul PCRM sigur că va insista, spuneam, pentru un portofoliu important. Ca să spun da, am. dar uh, el ar putea să mulțumească și cu altceva ca fiind la guvernare să-și poată aduce pe urmă în calitate de aport, uite că am făcut aici, aici, aici, pentru că să-l lași în calitate de, prim, de președinte să-ți determine politica externă, eu cred că ar fi cel mai mare păcat. Uh, zice vicedirectorul politic Ion tăbărță că acum în cadrul discuțiilor pentru formarea unui nou guvern, cele trei partide pro-europene ar trebui să revadă întâi de toate algoritmul de partajare a instituțiilor state. Ce am început eu. Exact, da. Mai spune ceva domnul tăbărță. Ar trebui să nu fie partajate politic funcțiile, să fie conduse de persoane politice. Bine, dacă e posibil acest lucru. Eu nu știu. Iarăși aici e marea problemă. De o parte, funcțiile sunt politice, mă înțelegeți, ele sunt politice. Altceva s-ar putea întâmpla ca partidele politice să poată atrage, inclusiv de la societatea civilă, să poată atrage o parte din specialiști să fie, de fapt, tehnocrați, într-un fel. pe păi cam ca, asta are în vedere. Da, să fie tehnocrat și în cazul acesta chiar și în succesele unora, nu s-ar răsfrânge nemejlocit asupra partidului, mă înțelegi? Pentru că, în cazul în care vor trimite reprezentanții săi în structurile respective, orice plus de imagine, dacă va fi pozitiv sau negativ, se răsfrânge imediat asupra percepției partidului. Și din acest punct de vedere, sigur că ei ar trebui pentru perioada respectivă să se gândească la o anumită formulă care să le permite să exclude pe viitor acest lucru. Pentru că noi am văzut cum s-a întâmplat pe parcursul acestor ani, n-au reușit. Iată unicul lucru ce mă gândesc eu astăzi, Sisu, este foarte greu să spui a ei. Deci. Și pentru cine lucrează? Nu, chiar la modul serios, chiar dacă a fost numit pe timpul respectiv, vă aduci să aminte, prin alguorim de către mea ai el nu a fost schimbat, nu, nu și l-a derogat nimeni că este al meu, vă aduci să aminte. Și până la urmă, nu, până la urmă, iată, noi avem senzația și în societate nu cred că cineva astăzi poate să spună că aparține unul sau altul. Ai chiar așa. Păi, dar nu, chiar eu cel puțin. Am văzut cine și cu cine s-a aliat în timpul fostelor guvernări, nu alianțe și împotriva ei. Acum, bine, nu intrăm în zona vehiculărilor. Îl zic, până va se ajunge la niște negocieri cu Partidul Comuniștilor sigur că ar trebui întâi de toate. Ei să se clarifice între ei. Exact și trebuie să o facă, ne spune Petru Bogatus, spre exemplu. Foarte trebui, rapid. Pentru a nu permite destabilizarea eventuală a echilibrului social în această perioadă de tranziție a puterii. Absolut! Pentru că în condițiile astea noi am văzut cum s-a votat, noi am văzut care au fost lozincile, noi am văzut agresivitatea unor lideri și a unor uh, partide politice și pentru a diminua și a da ca să, uh, să cadă, să scadă această presiune și aceste emoții care au fost pe întregul parcurs al campaniei electorale, sigur că ar trebui aceste negocieri cât mai rapid să, să pornească. El ar trebui să fie reflectate, el ar trebui să deie societății, practic zilnic, informații că uite, merg uite a mers acolo, deci va fi creat așa. Și mai ales că domnul Ciardencu avem cu totul altă conjunctură față de uh, perioada imediat post-electorală din 2010, pentru că azi nici uh, o formulă sau uh, nu e posibil matematic să se coalizeze pentru o guvernare majoritară două partide, da. cum era data trecută. Dacă și era întins, posibilă, Acum de data asta nu mai, asta posibil. Nu mai este posibil. sunt mult mai clare. Absolut. Deci astăzi să vezi o altă formulă de guvernare, practic este imposibil. Sigur că aveți absolută dreptate. Conjunctură este de așa natură, dar domnul Petru Bogatul are absolută dreptate pentru că încă o săptămână, două, care merg sau sunt premărgătoare după campania electorală, ele mai conțin acea încărcătură foarte, eu știu, cu negativisme, cu, cu emoții, cu percepția rezultatelor alegerilor. Deci foarte multe le găsim pe aceste paliere și în condițiile astea, sigur că aici... Uh, Organele de forță de menținere a ordinei, dar și cei care negociază în continuare trebuie să-și dea seama că pentru a menține, pentru a menține această, acest echilibru în societate, eu cred că ar trebui să meargă cât mai rapid și. Dar și să spună societății uite s-a ajuns aici pentru că ăsta și contribuie în mod esențial la diminuarea acestei încordări sociale care încă s-a păstrat din perioada campaniei electorale am hotărât că de azi vom avea o tradiție să-i auzim și pe ascultătorii vocii Basarabiei, să vedem câteva reacții ale ascultătorilor noștri, da, după problemă. alegerile parlamentare de duminică, s-au referit unii dintre ei și la modul în care ar trebui să negocieze partidele pro-europene venite astăzi la guvernare, avem o secvență din emisiunea de ieri a formului tu, fraților, nu se poate, nu se poate. Eu ieri eram să am atac de cord, înțelegi, când a început. Bine, când la vreme m-am orientat, ăsta e că este de la făurie, asta este ea coscută, coscută, ști, de votul, secțiile de votare, erau procesate, de, de dar îi se va extraordinar. Pe muchii de cuțit. Pentru că nu au fost condovenii la vot. Au făcut niște priviliare. Ordinare, au ordinari. Acta aia s-a S-a întâmplat așa că au fost eliminați toți talibanii. Eu încep să-i număr. Caciuc, Tuleanță și Au fost toți eliminați din Parlament. Parlamentul le acum o să fie mai Depinde de aceste trei care le-am dat votul să nu divinați, cum zice Dumnezeu Să fie foarte atenți. Este i bine. Dumnezeu ne-o cred. Mă bucur și eu, cam, știi cum este, o bucurie cam cu, cu, cu, cu jig, cu tristeza. pentru că niciodată m-am gândit eu că s-ar putea mai întâi și cazul să întâmple la noi, nu, nu, gândim, mai mare bucurie, noi avem la de lupte, până la patru, tot azi lupteam. eu vă spun, asta avem o distracție cu, cu aitea, cu soterecte, asta ne facut distracție, ca ați ne încursi, că n timp de aici suntem. Vreau să mă revolt puțin din cauza că în declarațiile domnului Lupu, el dacă mă spune că o să conducă alianța el, partidul lui, că el cu 2% a crescut. Și afară de asta, când eu să înceapă să facă partajarea organizațiilor și ministrilor și atât mai departe, cineva trebuie să asiste la ședința lor și să nu le dea voie să decteze ba unul, ba altul. vrea ca prim-ministru să fie Chertuac, Lupul vrea că Plăhătniuc să fie prim și noi avem prim-ministru a pereției care trebuie să rămână pe loc. Eu ieri m-am dus la sesie de votare, am văzut să vorbește numai în rusește, mă așteptam la așa ceva. Am văzut o mobilizare a dar speram că îndemnul Șefului statului vecin a ucrainenilor să ajungă la seminilor aici, să înțeleagă prin ce tragedie trece statul ucrainean. N-a fost să fie după voturile care au fost din partea nordică, majoritari sunt ucraineni, n-a fost să fie. Și eu cred că Partidul Comuniștilor, nu știu cum Partidul socialiștilor, dar Partidul comuniștilor e ultima dată acum, a intrat acum în Parlament, mai mult. Totul acum depinde de cei trei partide care o să ne conducă. Dacă o să ne conducă normal și fără sfadă și fără cert, clar că problema fi, să fie, dar să tragem că va fi tot bine. Studenții noștri din România au votat numai 10% din toți studenții. Mm -hmm. Și acum mă întreb și vă întreb cine este vinovatul pentru participarea atât de slabă la alegeri. Cu toate că asta este sărbătoarea Întâi, 1 decembrie, ziua națională și studenții noștri se odihnesc. Iată câteva dintre opiniile ascultătorilor vocii Basarabie, exprimate în ediția de ieri a forumului radio. Mie, eu am reținut personal o unei ascultătoare care vorbea de un fel de paznic de care ar avea nevoie noua coaliție de guvernare încă. Timpul negocierilor și am mai zis cât de transparență și cum anume să se negocieze ca să știm și noi. Da, vedeți, adică eu în fond le înțeleg, spre exemplu fiecare din cei care l-ați pus pe post și am auzit opinia lor, oamenii într-adevăr au aceste îngrijorări pe de o parte, bucurii foarte reținute și spre exemplu, că n-au fost coși la votare. După cât îmi dau eu seama, știu că guvernul românii chiar le dădea și autocare să vină la București ca să voteze, nu știu, am văzut că nu s-au mobilizat și nu au votat, n-au venit la vot. Deci, nu știu, în prevința paznicului, eu nu cred că, cel puțin în opinia mea, mă rog, asta este opinia... Eu nu cred că chestia asta trebuie să Se negociează pentru că este vorba de negocieri între partide și nu l-am auzit niciodată pe lup să zică că el va fi și va conduce negocierile. Regula este foarte simplă, partidul care are cele mai multe mandate, el este cel care... O regulă nerespectată după alegerile din 2010, dacă ne da, aducem învinte. Da, avinte. este adevărat, dar după cât îmi dau eu seama, cel puțin acum eu nu am prea auzit... A, a, să vociferezi acest lucru. Eu altceva e. Noi am observat și pe perioada campaniei electorale că nu s-au atacat partidele astea între ele. Nu a fost atacat nici Gimpu, nu a fost atacat nici ă, Stăpele de Meu, nu a fost atacat nici Pe ul între aceste era partide. Era previzibilă și pentru respectivele partide pro-europene care iată acced în legislativ. Vă spuneam, era previzibil și pentru ele pornind chiar de la aceleași sondaje că ceea ce mai pot face pentru a croi o alianță pro-europeană. Eu acum aș aduce, aș aduce aminte ceea ce a spus, pare mi se filat, sau am uitat tot ce a fost, e, e, a. am uitat tot ce a fost, pornim un drum nou. Deci cred că aici ar trebui să fie formula de negociere în continuare. și liderul Partidului Liberal. Da, da, timp, da, a zis-o, da, într-adevăr și Ghimpu a zis și aici este absolut corect în acest sens el a menționat mai multe lucruri că el a venit cu lozincele cu uh, NATO și cu toate chestiile astea, dar asta nici pe departe nu înseamnă că la negocieri se va aborda această problemă ce este absolut uh, corect e, din partea lui Așa, o contradicție majoră dar nu de moment, ca să spunem absolut, așa da. spune unii, chiar dacă Partidul Liberal mai insistă și asupra modificării Constituției, Da, el insistă asupra. Dar, la aceste negocieri. Dar eu nu cred că... Deci trebuie să fie absolut real, realist și să vezi ce poți la moment de făcut. Și eu cred că acest lucru îl văd foarte bine și cei doi parteneri de coaliție. Iată, anume, în această situație eu am vorbit despre necesitatea maximală dacă ar putea fi atras comuniștii, Chiar eu știu că Partidul Liberal se opune oricărei cooperări cu Partidul Comuniștilor. Nu știu dacă vor reuși să-i convingă cei doi, deci PLD-ul și PD-ul să-l convingă pe PL că este necesar, eu știu, în anumite măsuri, în anumite... În anumită măsură și în anumite direcții să coopereze cu ceilalți Pentru că eu cred că este o formulă normală în condițiile unei democrații Atunci când se înțeleg pe anumite pachete Este și o problemă aici Vă să aminte când s-au luat angajamentul ca separat Să nu coopereze cu alte partide din opoziție Vă să aminte? Exact. A fost așa ceva? Până la urmă nu s-a respectat lucrul ăsta s-a răsfrânt negativ și asupra unul și asupra altuia. Mai mulți au aflat așa de prin culise că se Da, se dar, dar primele persoane au fost nevoite să se așeze în fotolii, să se retragă din rândul eu știu, din primul eșalon al puterii să se ducă în eșalonul 2. Într-o anumită măsură s-a reușit să se calmeze spiritele. Eu cred că Anii de guvernare i-au învățat, nu știu dacă au învățat lecția, dar se pare că au învățat-o pentru că actualul guvern și actualul prim-ministru, actualul președinte al Parlamentului, totuși au păstrat această corectitudine în, eu știu, în discuțiile bilaterale, în ceea ce privește legile care trebuie adoptate, absolut în totul au găsit limbă comună. Ce ce, de fapt, și și șters acel negativism care a fost sau s-a tot precipitat pe parcursul anului 2010, 2011 și 2012. Și dumneavoastră știți foarte Nu bine. mai zic de 2013. s-a e... ce șters cel mai important e tocmai acea criză politică de, uh, din primăvara anului Da, trecut. deci începând cu februarie și terminând până la numirea noului guvern. Tocmai asta eu și mă refeream că în condițiile astea o să vedem ce se va întâmpla ulterior, dar mi se pare că formula care a fost a eșalonului 2 care a venit la guvernare s-a dovedit a fi destul mult mai calmă decât cei din primul eșalon. Acum o să vedem cum vor găsi formula, dar eu sper că i-au învățat multe și... Dacă nu vor să perde cursul european, dacă într-adevăr țin la cursul european, dacă asta nu sunt pur și simplu lozinci și nu sunt doar formule de atragere a atunci eu cred, cred că într-adevăr va merge. Vorbeam cu unul dintre cei care au venit să monitorizeze alegerile, domnul Fabricius, care este, de fapt, Neamț, dar a trăit în România, s-a născut în România Astăzi este în Bundestagul German Vorbește o română perfectă A venit și a monitorizat alegerile Și mi-a spus un lucru fantastic Eram într-o emisiune cu el și cineva spunea Că noi nu avem lideri, că nu avem pe nimeni Mi-a spus, zice, dar nu aveți absolut dreptate A vorbit în <coughs> Bundestagul nostru Un lider de la voi, dar n-a vrut să-l numească atunci Că eram mai emisiune și era încă, zice, pe urmă am stat de vorbă, eu știu cine a fost în Bundestagul german și cine a vorbit acolo, era vorba de domnul Iurie Leancă, care neamțul respectiv a zis, dragii mei, păi el a primit respectul întregului Bundestag, de la stânga la dreapta, toți l-au aplaudat și au zis că ăsta este adevărată personalitate în spațiul est-european, care de fapt noi nu am mai auzit astfel de expuneri de viziuni. Bun, noi știm că el este un diplomat de carieră, noi știm că el este o persoană erudită, noi știm că este o persoană foarte pregătită, dar impresia pe care a creat-o această persoană în bundestagul german, cred că Germania este o țară foarte importantă, nu numai pentru noi. Cet, a, da. Acest lucru ne vorbește totuși el chiar mi-a spus, domnul Fabricius, că aveți oameni de calitate, aveți altceva, că voi nu exploatați sau ei nu sunt exploatați până la maximum, ca să poată să dea și să știe opinia publică despre ei. Acum, pornind de la rezultatul alegerilor, încă parțiale, dar spuneam mai sunt vreo 2%, de procese verbale neprelucrate. Așteptăm și rezultatul final. Dar e clar că liberal-democrații din cadrul acestei alianțe pro-europene care urmează să se formeze vor avea cele mai multe mandate. Se spune că potrivit algoritmului politic ar trebui să propună premierul. Da. Da. Ce șanse credeți sun ca premierul Iurian că să rămână în funcția de premier? Dacă pornim de la declarațiile lui Vlad Filat care a spus că el va rămâne în fotoliu de deputat și va rămâne în cadrul Parlamentului, atunci eu cred că nu este o mare problemă. Eu cred că vor accepta și cei de la PD și cei de la PL. Pentru că eu n-am văzut uh, prea mari animozități între. <laughs> Între premier și reprezentanții celorlalte partide Spre sfârșitul guvernării au avut probleme cu PLR-ul Dar în fond eu n-am văzut Chiar dacă apăruse acele animozități cu domnul Lazar S-au rezolvat pe loc A fost repede schimbat, a venit domnul Candu Animozitățile cel puțin pe din afară Nu au fost atât de animate Și nu au fost nici vehiculate ulterior Probabil că au existat niște lucruri de care noi nu știm, dar până la urmă, cred că acele relații dintre el și Corman, ca fiind ambii diplomați, cred că a rezolvat problema fără chestiile. Sigur că și, în privința premierului, un cuvânt de spus, îl are președintele Nicolae Timofsi. Evident. Pentru că el e cel care... Va da acceptul. Da. Și în această... Eu nu știu... Dar din cele ce a spus și Iure Leancă... Că vă da, ce va propune chiar și... Da, va... sigur că da. Bun, dar se consultă și cu partidele care... Băi o... sigur că nu poate merge cu ochii închiși și... Și să facă. Bun, deci noi avem uh, câteva elemente favorabile în favoarea lui Leancă aici... Avem câteva momente favorabile, vom vedea până la urmă ce vor da discuții. Dar vă spun că acum nu mai există alte formule alternative, ele pur și simplu nu există. Și mai trece un an, trebuie să se gândească de pe acum că am putea avea din nou o criză politică și chiar alegeri parlamentare anticipate, anticipate în cazul în care nu se găsesc 61 de voturi în pentru alegerea? unui nou șef de stat. În aceste condiții am mai discutat mai devreme de cooptat sau nu Partidul Comunistilor la guvernare. Zic unii că nu e neapărat de cooptat, ar putea uh, fi atrași la guvernare câțiva dintre reprezentanții PCRM, care la rândul lor ar vota pentru modificarea Constituției așa cum se. Le este da, promisiunile nu costă nimic în Absolut. politică. Absolut. Costă atunci când există o realitate, deci da. funcție, etc., care pot să o perzi în cazul în care nu și așa mai departe. Dar e bine că rămânem în această perioadă Electorală, încă, pentru că atunci își fac mai bine temele politice da, de la că guvernare -au, că atunci fri când frica că, de rezultatul că alegerilor care vor veni acum mă refer chiar la alegerile locale pentru că le avem în vara anului viitor eu și cred că rămânem aici eu... în această perioadă electorală pentru ca și actorii politici importanti cei care zicem că vor să vină la guvernare și să recroiască o coaliție de guvernare pro-europeană Ziceam, aceștia ar trebui să arate bine, încă în aici, cel puțin înainte de alegerile locale care vor veni, vorbind de o eventuală criză politică, în cazul în care Legea Supremă nu va fi schimbată la acel în, în, articol 78. Eu cred că ei vor negocia, cel puțin am impresia că vor negocia și candidatura primarului Dicinău. Și cred că aici... Asta e important, pentru și că probabil e... Partidul Liberal, nu știu dacă va mai miza pe actualul edil al Capitale Dorin Chilton, dar vom vedea. Eu știu, nu știu dacă, dar este foarte importantă această funcție pentru Tișinău și pentru Republica Moldova. Și mai ales că Dodon ar putea să revină în curs. Da, uh, dar pentru... în cazul acesta, uh, trebuie să fim serioși, în cazul acesta... Uh, atunci a avut susținerea Partidului Comuniștilor. Vă aduceți aminte? A avut și strâmbe din partea Partidului Comuniștilor. Ulterior, dar... Chiar pe finalul campaniei da. s-a zvonit că... Vă aduceți aminte de acea conferință de presă a liderului Partidului da, Liberal? Da. S-a zvonit că au venit informațiile tocmai de la PCRM pentru a-l discredita rapid pe Da, este, este adevărat, dar campania a pornit totuși... Pe, pe această filieră trebuie să ne dăm seama, aici a mers și Zinaida Greceană a mers în Colovatul, ce să minte? Bine, acum da. uh, să vedem și voturile concret pe Chișinău pe, la alegerile parlamentare, care ne spun câte ceva despre ce da. șanse ar putea avea Dodonă, într-adevăr într-o nouă cursă electorală pentru primăria capitalei. Fără Și e mai vorbi. bine dacă nu se spune că acum interesul Moscovei ar fi să ieșueze o crearea unei alianțe pro-europene la Chișinău, ceea ce ar conduce la o criză politică, soldată ulterior cu o alegeri parlamentare anticipate în care ar putea miza că pro proruse ar lua un scor mai bun decât la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Da, ai, și ai. acum, dacă nu se întâmplă acest lucru, dar până în vara anului viitor, se va vedea. Ar putea să uh, candideze și dânsul la primăria capitalei, mai bine să Conduce primăria capitale decât să stai în parlament în opoziție. Fără nimic, da. Vedeți, eu vreau să vă spun percepția multor cetățeni. Eu cunosc niște rude, cunosc niște tineri care nici pe departe nu sunt fanii lui, dar au zis că uite s-au făcut niște drumuri, s-au făcut mai multe lucruri și vreau să vă spun că indiferent ce s-a întâmplat, declarații, chestii ce n-a făcut, deci l-au votat pe, pe liberali l-au votat inclusiv în Chișinău. Cei ce vor la Sadova au da, votat împotriva lui Dodon, acolo unde drumul e Bunicel. Da, drumul e Bunicel, 34 de procente au votat pentru el în satul respectiv. Restul, eu știu chiar Vereșoara lui nu era pentru uh, ceea ce face el. Oricum, vreau să vă zic, printre altele pentru Filat pare mi se a votat uh, pentru Prohotniuc a votat cel mai mult satul Grozește, mi pare că 74 de procente, pentru Filat 64 în satul său, m-a uitat uh -huh. și am văzut în localitățile lor de Bașne votat pentru liderilor și <gânt> într-adevăr chiar mi-a fost interesant. Vedeți care, eu cred că aici se va negocia și cred că se va ajunge la o formulă aici și Peleu ar trebui să negocieze acest lucru și să primească acceptul celor doi colegi parteneri de alianță să susțină această candidatură pentru că vor mai fi doritorii care vor încerca de unii singuri, dar aici nu au șansa, deci în condițiile astea. Și pentru că va fi Partidul socialiștilor iar va fi destul de agresiv, iar va încerca să facă, numai că aici suborbiile Chișinăului nu pot fi convins de, de adepțelui Dodon să voteze pentru el. Asta eu vă asigur, suborbiile Chișinăului tot timpul vor fi... În altă albie decât Atât Aici co constă foarte mult Aici va, va fi important Dacă va fi atras în mare măsură cetățenii Sau cel puțin să avem cu ce să-i atragem Sau să aibă cu ce să atragă De cești din coaliție sau partidul liberal Pe cetățeni să-i scoată la vot Ori fără a-i scoate pe toți la vot Să ai cel puțin Acum la cine au fost mi 62% de prezență la urnele de vot, dacă scoți în jur de 68% atunci cu siguranță că nu perzi capitala orașului nou, noi ne-am avut așa ceva, a fost doar pentru câteva luni, domnul Ursu a fost așa un fel de nu știu ce, celălalt care a fost deci două-trei luni de zile care s-a balotat și n-a mai trecut, vă să aminte? Deci capitala de la proclamarea independenței a fost tot timpul în mâinile așa mai mult sau mai puțin a forțelor democratice. Urecheanu a fost mai mult timp, iată, din 2007, chertoacă și vom vedea până la urmă care vor fi totuși rezultatele. Pentru că în România ați văzut ce s-a întâmplat dintr-un simplu deci primar de orașul lui Sibiu, Claus Iohannes a devenit președinte, bun, acolo este foarte evident ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și ce s-a făcut, mai puțin putem spune acest lucru despre Chișinău și eu cred că mai au încă de făcut, mai au încă de început mai multe proiecte, dar cred că aici este totuși funcția de primar a Chișinăului, el trebuie să fie negociată la pachet cu celelalte funcții și celelalte ce se va întâmpla pe parcursul negocierilor și trebuie să găsească un consens pentru că de altfel pierderea capitalei este de fapt ar fi o tragedie pentru forțele democratice de Republica Moldova Suntem pe finalul acestei ediții domnule Cernenco voi spune că au fost prelucrate deja 98,12% din voturi Marea lucru nu s-a schimbat Partidul Liberal Democrat a mai crescut Inițial are 19,97. Păi iată aici ar putea să 19, ajungă la 20. Da, și la, dacă ar mai putea să iau un mandat din cele 23 pe care le are până în momentul de față. Vă vom ține, dragi în la curent, da. Să revenim și să spunem doar că în momentul de față, 55 de mandate... Sunt sigur în mâinile lor. Exact, și urmează să uh, înceapă negocierile <laughs> Și cel mai curând, interesant... O altă formulă de alternativă a oricăror două partide sau alte partide, pur și simplu nu poate exista. Mihai Cernenco, profesorul cu care am stat de vorbă, vă aștept și săptămâna viitoare într-o nouă ediție Mersi a foarte mult. de reflexie pe care le-am re reluat după ce am avut dezbateri electorale, iată, o lună de zile. Vă mulțumesc, domnule Cernenco, pentru participare. Mersi mult. Urmează Or, șterile orei fixe, după ne în actualitate. Puncte de reflecție